Поглед сега към две славянски държави, където обаче не преобладава православното вероисповедание, католически, са те Чехия и Словакия. Изключително интересно е да сме част от тяхното предложение да отбележат заедно символично юбилея, кръглата 100 годишнина на дипломатическите отношения между България и Чехословакия. Държава, която вече не съществува, един от уникалните примери за мирна геополитическа раздяла след 1989 година – много ми е приятно, за нас е чест, да кажем добър ден на посланника на Чехия в България, негово превъзходителство Лукаш Калуцки. Добър ден. И на негово превъзходителство Мануел Корчек, посланник на Словакия, за право да разчитаме на Татьяна Вайсова. Благодаря ви, че сте с нас. И да започна от, от тук обаче, защото като че ли пандемията измества всички останали теми, буквално ги запокитва някъде другаде, аз се радвам, че вече сте тук, миналата седмица не успяхме, защото изчаквахме резултати на ПСР тестове, така е в цялата страна а, и в много студия всъщност се случват подобни неща, но нека първо да ви попитам каква е ситуацията в Чехия, знаем колко драматична а, беше тя, вие бяхте първата държава, която направи локдаун. Поискахте помощ от Европейския съюз и от НАТО. Такава информация също се появи в българската преса. Каква е ситуацията в Чехия първо? Situace v České republice jak bylo zmíněno, je opravdu velmi dramatická. Situace ta v České republice je opravdu velmi dramatická. A při položení to, čeho a a epidemie, prolet, ta že přes prolet, Česká republika byla jedna a prvencíte s dobrou se spraвяní s epidemií. V, v tě je dost od pandemie. Můžem se můžeme doufat. to můžeme doufat. Teď můžeme můžeme doufat nemocných každodenní nárůst trend to na slučaje dostigne svoje pik započneme se se spoloženě to v, v, v Čechi má lockdown máme okolo v tuto chvíli predikce je taková že by snad se mohla situace začít че може би вече можем да очакваме да положението да се стабилизира и случаите да намаляват. А, какво очаквате от Европейския съюз, от НАТО като помощ? Ем... Очакванията от Европейския съюз е, е, е, бяха доста голями още от пролетта. Т.е. най-основното е да бъдат координираните действата е, да, на всичките европейски държави относно е, здравната методика, здравните работници. Е, otevření hranic. Což uh, tak, takhle, koordiníráme kogáka, kde se otváří, si uh, Ale uh, přiznám se, že v tuhle chvíli je to z našeho pohledu no, primárně v rukou každého jednotlivého No, treba že zase želeně položení to reálno to je takové, že vsičky te merky vracete na nacionalní državě. Někde no. jak se Епидемия започнала на словенско в ровноко обдъбие в българско. Епидемията започнала в Словакия сме... горе долу, по същото време както и в България не приехме много строги мерки, основно въвежда са спатуванията в чужбина. Това даде едни положителни резултати в смисъл имахме много огненцик брой на инфицирани. към края на априлне об... започнахме да облегчаваме мерките Има Имаше дни, когато ние е прирастат, имахме само нола. Нито един случай на ден? В половици августа... Augusta... Средата на август мерне бадателни прирасто. Лека лей каза почнаха да нарастват случаите. Чим мусела влада са заоберать ай следом на то, аки бил виvoj ай в околицих крайна. И с правителството започна да се занимава с проблем и заради за развитието в седните държави. При се ще Не приехме построги мерки. В този часе време обштен број на до 5000, пък е. като общ брой от началото yeah, на епидемията. Нячове със И смъртни случаи около 300. Това е само така да демонстрирам, колко бързо е започна кривата да се да нарадства. Предто же ти е боли примане вто. Меркте бяха примани попено от сепември. Дние маме подладнешни прирастков. данни бол 2282 имаме 2280 позитивно тествани случаи такмер 22000 PCR тестове от около 22000 PCR теста които се правят на ден Влада um, sa rozhodла правителство безше взяло решение да реализира общо државно тестоване циточки те жители на република да бъде тестоване. Найпрв боли два окреса, котре са найтяжше. Като опрвите бяха две области, които бяха найтежко засегнати от пандемиата. И в течение сега на събота и неделя, който което отминаха се реализира тестване в цяла държава. Тестването е било направено милиона... с антигеновите тестове, от uh, тествани бяха 2,6 милиона жители. Mm -hmm. Безплатно ли е Интересно. А, но ето безплатно. Да, безплатно, да. Това е важен интересен детайл. А, нека да кажа, че в България а, също се търсят а, модели, по които да се реагира. Има огромен недостиг от медицински кадри, медицински сестри. И за това а още един кратък детайл въпрос а, към негово правосходителство Лукаш Кауцки, добър модел ли е? da se týrsi na NATO z medicinských kadří i vojennopůlevých bolnicí. Tak je to samozřejmě jedna z možností... Razbíra se, to je jedna z možnosti, branche, te, od vás možností, partnerů... Kada, получим podkrepa i pomoc od naszych partnerów na to rozpor lag z koji to, to sredstvá, a, v na by mohli uh, da v spolzvana i vnaistina Na druhé na drugu stranu, ne může to da bodet i od susjedne drzavi, V ramky ten evro od drzavi od Evropské sajuz. Ja bih ja tu pomoc v за че помощта спише, Окрълбол, е по-скоро така а, а, частична пръпща, частична, частична това, и, това, и то, т.е. готова, когато ситуацията <постав> наистина стане да, твърде критична. Сега ние ще влязем в голямата тема за Чехословакия. а Аз ви предложих в началото материала за славянската писменост, идеите да отпадне израз за славянска писменост в наименованието на празника на 24 май. Mm -hmm. с израза българска писменост и култура. Питам ви с пълното съзнание, че вашите два славянски езика не използват кирилицата, а латиницата, но пък създаването на първата азбука за славянските народи mm -hmm. има отношение към велико мисия на Кирил и Методи. С по едно изречение, ще продължим след кратките новини в 10.30, но с по едно изречение, а, чувате ли го този а, дебат в България? Следите ли го? Ано, фабуласко. А, samozřejmě, мы ту вшили. А, поважение за нуторно заложитость. тази дискусия в интересна, истина та, смятам чето, вайва трешен въпрос за България и нейните греждани. Но, к а относно наследството на кирили методи в Словакия, тази дискусия няма влияние. Надя нас плати 5-ти За нас все така 5 юли да, е празник на uh, наследството на Кирили е на е и Методи. Подобна е ситуацията и в Чешката република. Кирили и Методи са неотделимата част от чешки, чешката история. Аз разбира се, следя ситуацията в, в България. Ско, в Слънце, то, Враково Булгаро. Но, а също така, мисля, че това е напълно в ръцете на българите. Спираме за малко заради кратките новини в 10.30, след което ще продължим посланиците на Чехия и на Словакия с специални гости в студиото на Хоризонт до Обед, за да отбележим символично 100 годишни нато дипломатическите отношения между България и Чехословакия. Продължаваме разговора с посланниците на Чехия и на Словакия в Хоризон до Обед. Негово превъзходителство Лукаш Калуцки, посланник на Чехия, е тук и Възходителство Мануел Корчек, посланник на Словакия също. С нас е и госпожа Татьяна Вайсова, на която разчитаме за превода. Нека да започнем оттам, да ви върна към тази годишнина. Дали говорим за символично обединяване в ефира на Хоризонт и дали срещата между Чехия и Словакия прилича на среща след щастлив развод? Я му ристи, че с погледу се така и Словако днес. От моята гледна точка, срещата yeah, на чехите и словация е днес, е като среща на бол, стари бол, приятели, който наистина се познават отдавна и доста добре. Благодаря на негово предусвидителство Лукаш Кауцки, но да чуем как гледа на, на този въпрос за щастливия, за мирния развод, мирната раздяла. Мануел Корчик, посланник на Словакия. Дякуваме. Но ако сме остали в образе, так ако останем в тази картина За щастие нямаме но... не са останали деца, който изисква до още грижи. Але важно. Но сериозно. Ми си цениме, доказали наши предхови. Ненайстинна, ценим, какво са постигнали наше предци при основаването на Чехословакия. Защото това много помогна и за понататъчното развитие на Словашката, идентичност и культура Ние Несавместно Чехия и Словакия сме правоприемници на Чехословакия а не отазках, то не само по имущественни въпроси, но и в принципите и ценностите. Ако демокрация, Като демокрация, право, защита на човешките права, признаване на международното право и, разбира се, приятелско сътрудничество. Що за, за държава? Що за държавно образование Чехословашката република? И колко uh, ключова е ролята на първие президент? Масарик. Eh, так eh, и, аз си потърбва ръци, че ческо-словенско е държава, създадена eh, в основата на Версайската конференция eh, eh, и създаден základek rozpadnuté v vrchu ruinit na Avstrungarská ta impéria. Byl, řekněme, základnou demokracie ve střední Evropě. To je byl na jistýna jedna na de, demokracie, V centrální Evropa postavený to je na istině isgraden vrchol v najdobriejém smysle na To je na, zgraden, vzpěch, to na principy to, v najdobriejém smysle na dumata. po po dva to je bylo něco zabeležitelného. Musím říci, že kdyby nebylo osobnosti, že ako je němalo malo na prvý a prezident Tomáš e, Garik Masaryk, jeho s kontaktů zahraničí, kontakty v džužbina и неговия авото постоянно дългогодишно усилие, и е и както да и личното му приятелство с американския президент да, тогавашния. Е, едва ли, ли бихме могли да говорим днес за някаква Чехословакия? Сега за мен е особено интересно това, че всъщност се установяват дипломатическите отношения между Чехословакия и България само две години след създаването на Чехословакия. Но знаем ли коя е точно датата на началото на дипломатическите отношения? А, аз попаднах на няколко 27 септември 1920 или пък 5 октомври 1920, когато идва първият чехословашки посланник в София. Вие как как как я определяте? Със сигурност е октомври, пак ще кажа, правим го ноември, защото октомври нямаше възможност да се съберем в студиото? Тях и и в том обдоби... Отношенията между Чехословакия и България са, са съществували и преди дата 27 септември 1920 -та година. Официално официалне уж Още от 4 май 19 година са протичали разговори, когато в София пристигна представител на чехословашкото правителство. Um, а вшак uh, ческо-словенско било заложено 25 септември. Чехословашко посолство, например, е основано на 25 септември uh, 20-та година. Але вихадзаме с то, че 29 септември... Приемаме, че официалното начало е 27 септември. Добре, а да ви попитам, кои са ключовите фигури в културната и политическата история, които свързват България и чехите и словаците. Сега ние, разбира се, знаем. Константин Иречек, министър на просвещението, след освобождението на практика, е първия, който прави синтез на българската история. Но и в Прага има сериозно присъствие на млади, възрожденски български интелектуалци. По принцип Прага пък си остава традиция, даже по времето на бившия на комунистическия режим, след Втората световна война, светли български творци са учили в, в Прага. Аз се питам за вас, кои са най-ключовите фигури. С Чехия ли да почнем? А, так, як е било řečeno těch důležitých osobností je samozřejmě obrovské Znáči, množství. a vážné tíčnosti naistina sa uh, galan v A zjistila jako ktéria podbera pone nějaký otjak to ako da dost času ešte s edin ministra vzpomen, uh, Reček. by uh, možná A smôže bych taká uh, Dělo to taxise. na Graf Rudolf Tarn Taxis, koji to je vzal účast, je to vysgráždane to na moderná sadebna systéma i kodificírané na belgarskou uh, nakazatelno i graždanskou právou. V, právo. v, v naučná oblast dá uh, spomeneme i pokraje archeologičské tereskopky i naučná dejnost v avtázi oblast na Karel i Hermene gildš при изграждането на железницата в България участието са взели Антонин Пелцо. А много прочута SMS-вато Прошек. Богдан Прошек, както знаете, е основател на пивоварната в София. Може би трябва да посоча още една личност. Която yeah, je... е свързана с Пловдив. Uh, е а архитект и урбанист Йозеф, Шнитер. Йозеф Шнитер. Шнитер. На него, На него всъщност, hmm. Пловдив дължи модерна, му модерната му визажа сега. От словашка страна. Това отдавнашна история, може би бих поменул името на Самуел Ярослав Захей, журналист-преводач. Той е превеждал творчеството на Иван Вазов на словашки сил. Той е бил заместник-председател на Дружество Славянска беседа. В модерното време непременно си заслужава да посочим името на литерарния критик. Кошка, който е бил виден специалист по историята на българската литература. Разрешете обаче да спомена и името на неодавнашния не министр на външните работи, Мирослав Лайчак, който започна своята дипломатическа кариера именно в България. Миналата година той бе удостоен и иса званието почетен доктор на УНСС. Спомеднах, мусим Също така би искал да посоча една активна група от словаци, който са се преселили след войната от България в Чехословакия. So, Бачет досега се сдржават, podпорува... те и техните наследници И те подкрепят словашко българските отношения. С високе почти булгарски студентов А ви споменахте високия брой на български студенти в Прага? Почетне ее почет, и в Братислава. Много слово студенти имаше и в Братислава. Така е достигал праве жиал по обсадени. Който се увеличил именно благодарение за съжаление на тъжните събития, когато Чехия е окупирана от нацистска Германия. И тогава част от студентите в Прага преминава да учат в Пратислава. Сега, освен Светли, е имало и тъжни мигове в историята, участието на български войници а, по време на окупацията на Чехословакия от Съветския съюз, а, от Варшавския договор, Варшавския пакт, за да бъде смазана прашката пролет. Това е 1968 година и за жалост България е първата, която се включва и последната, която се извинява. Чак през 90-та година в Народното събрание от президента Желев, по-късно, по време на президентската визита на президента Петър Стоянов а, в а, Прага, 1997 година. И аз се питам, това вгорчава ли годишнината и защо, защо решихте а, да наградите, да дадете ордени на тримата младежи, студентите тогава, които се противопоставят. Нека да споменем и техните имена. Едуард Генов, Александър Димитров и Валентин Радев. Tak dovolte mi, dovolte mi pouze uh, zabrousit uh, do tehdejší doby a uh, říci... Si až ty se si vrná, vtogáváš na to vreme, i, i dá počerta jedna je, osnovno si, nešto. Je, Tráva, si da se osaznáváme, če kak to Čechoslovák i taká i Bolgária po tvoje vreme, са били част от Источния блок. И двете държави са били съставна част от един военен и економически блок. Тоест както Варшавския договор, така и Съюза взаимопомощ, економическа. Но това, което е наистина ключово, нито една от нашите държави не е имала възможност да реализира самостоятелна външна или отбранителна политика dvěte tézy oblasti se byly počineny na diktáta na Moskva poradky, i dvěte sa byli sovětský sovětský se byly rakovodeny od sovětských sovětnicí, koji to se dejstváli v všaké jedna od To je naprosto zásadní fakt, To je jedin je fakt, koji to je i za na je to na Bolgárie v vojskite na chluli v Čechoslovakii. Až co kasájete tezi tříma studenty, koji to vzpomenáte? Знаете ли, наистина не е било лесно да заемеш свое лично становище в една а, държава в диктатура. Три тези трима студенти не са се страхували вържи, да изразят своето мнение, да се изправят в защита на правдата и по този начин те са станали. Те са станали символ на една храброст, която ние трябва да уважаваме. Нека да попитам а, и за самата прашка Пролет. А, тя е много ключова, когато се говори и размишлява за Чехословакия като цяло, а, но и по-отделно, когато мислим, например, за Александър Дубчик, който е словак. Еднозначен ли е прочита днес на прашката Пролет в Словакия и Чехия? Може би да обърна този въпрос към а, негово превъзходителство Мануел Корчик, посланник на Словакия? Ние живеехме в осуд... една обща държава. Нашата съдба, включително прашки, и нашите прашки, надежди и, ай... и потушаването на прашката, не, пролет, включително загубата на човешки животи, е била обща съдба. И опреценката на тази част на нашата история не се влияе от това, каква, от каква националност е бил един или друг политик. <звук> Да, Александър Дубчек, Бо, Словак, да, Александър на то, Дубчек да. беше Словак. Трес, Ние се гордеем с това. Но аз съм убеден, че за интерпретацията на, на тези съб... събития това няма никакво значение, дали в Чехия или в Словакия. Аз напълно съм съгласен с господин посланника на Словакия. А... Нека да погледнем тогава към настоящето. Недавна една гражданска инициатива на Софийския дискусионен форум успя да направи така, че в центъра на София вече има площ. Да. Площат на името на Хавел. Вие бяхте ли въвлечени по някакъв начин в това дело и какво мислите за това? Е? Площат на името на Хавел. Айко е било неколикрат, неколикрат речено въпреки някакъв попът. Развитието, историята на София на истина Вацлав, е тясно свързана с чешко влияние. Вацлав При това Вацлав Хавел, е стахник, това, Вацлав а, хавел беше хавел, държавник и както и литератор от международно значение. Неговото послание, неговите идеи имат своето незаменимо място в днешните наши обществства. Това това е било предложение uh, на Софийския дискусион форум включително Мати Младенов и Петър Стоянов. Който се обръна към чешкото посолство за да бъде подкрепе на тази инициатива включително на и заедно със Софиската с, с, с, с община. Аз много обществи, се радвам, че, рада, че въпроса, това... тази идея в края на краищата е била приета от общината, одобрена <tip> A, том, трајчу, и мисля, трајкови, че трябва да, кераси, да бъдем благодарни и на кмета на община Среде страйч Трайков. Ако мога, а само да добавя, че и ние бяхме в комуникация с организаторите на този проект и е също така от името на Словашко посолство подкрепихме тази инициатива. Връщам се още към това оценяние. Аз бих искал още да се върна към тези трима граждани и нашато оценяване на тяхната гражданска позиция. Едуард Генов, Александър Димитров и Валентин Рад. Их постои не е бил Тяхната позиция не е била нещо естествено в това време заслужа си оцени за ich odvahu обчинску статусу. Те заслужиха да оценим тяхната храброст и тяхната гражданска позиция. А внимам то ако отказ не това приемам и като послание кам тези, кои не са приживали. С, може, с такива примери минати, дълежито, с ние може да посочваме колко важно е критично мислене при защитата на човешки права. Ами да, критичното мислене това е изключително важно за гражданската култура, за свободата на медиите също така. А аз ви благодаря за това, че ми давате свободата да не правим традиционно интервю с посланници и да не ви питам за размера на чешките, респективно на словашките инвестиции, но една от инвестициите обяснимо предизвиква медийно внимание, а именно придобиването на BTV от чешкия милиардер Петър Келнер и за това нека да попитам посланника на Чехия, това ли е най-голямата чешка инвестиция у нас в момента? и според вас какво ще е бъдещето й. Uh, za mě koupě Buharské BTV největší českou finanční skupinu PPF. Pokupka ta na belgarskou to, BTV, je, vydalost, je, tová to, je, rozbíra se jedno isključitelné sabitě, ubači to trhává, to, to, da bude v poširok kontext. Zaštoto PPF všechno skupí cíláta, cíláta výšení, grupa televizí, i to ne samo v Bolgárii, ale i v Čechii, v Slovákii, v Slovenii i v Rumunii. BTV е част от тази група и от промяната на собственика може би може да се очаква нов импулс не само по, страна техническа, но по техническата страна, но, но също така бихме могли да очакваме и подобряването на съдържанието на предаванията. И съвсем накратко размера на инвестициите от страна на Чехия и на Словакия в България. А, каква е тенденцията? С по едно изречение. Словашки инвестиции в България с, са сравнително ниски. Последните години може да говорим само за около 4 милиона евро. Докато взаимната търговия е много по-значима. По ако се позова на словащите статистики, минала та година обемна взаимна тарговия. Е бил 804 милиона евро. Тази година, за сега вищо, да ме е легко спадане и в износа, и в, в носа. Dobre iz Czechia. česká investice? Tak, je, že největší jsou do oblasti energetiky, znamená znamená techniky, i, i uh, technika. Rozbírá se o závislost do kolko uspěváme investice. 1,6 miliardy v и доволствие в 90 милиона евро. 900 милиона евро е чешкия внос. Добре, а, така ще завършим. А, няма да ви питам, защо решихте, а, че така в радио студио може да се отпразнува този 100 годишен юбилей. Просто ще ви благодаря сто години дипломатически отношения между България и една вече несъществуваща държава Чехословакия. Спокойно, с усмивка, вече не като една, а като две държави. Благодаря на негово превъзходителство Мануел Корчек, посланник на Словакия и на негово превъзходителство Лукаш Кауцки, посланник на Чехия у нас. Разбира се и на госпожата Тяна Вайсова за превода в ефир. Благодаря ви.